Alhamdu lillahi rabbil alamin wa salatu al wa salamu ala abdihi wa rasulihi nabiyna muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'inu a men ibtada'ahum b'ihsani ila yomid din tëllibri menhaj al-salikin i shaykh abdurrahman ibn Nasser al-sa'di ibn rahimahullah kemi arit tëtema namazi i njerzva menhaj al-salikin wa tawdihul fiqhi fi din e kjo esht do thot me, metoda e atyre qe ndjekin rrugës, rrugën e drejtë dhe sqarimi i kuptimit te fes ose fiqut ne fe, në fe. Thot, kjo do te jos titulli per qellim esht tawdihul fiqhi fi din von dietar te grave te shumt kan shkruaj tur titoj eh që do të them që kam një farë rime. Po nuk është qëllimi i asaj pjesës, ta them, qëllimi është këtu sqarim i fikut. Do të thëkë që është në do të them një sqarim shumë i thjeshtë, o shumë i lehtë në pika, do të them secila secila çështja është përmend si një pikë, do të them për të mbajtur mënte kështu më radhë. Eh këtu Babu salati ahlil e'adhar, dhe më thënë namazi i njerëzve që kanë arsyje. Dhe më thënë, arsyje e dini se përdoret me dy kuptime. Dhe më thënë për e, si mendje ose logik, ose mendim i që luar, dhe më thënë, thënë arsyje. Mirë po edhe e thënë, E, arsye të të tëtë për diçka që është e, e justifikuar, të më thënë për ta kuptu të gjithë. Tra, të më thënë mund të këtë dikush dhe një justifikim për ta ba namazin ndryshe nga jo që është e, caktuar, të më thënë për shumicin e njerëzë. Bëse se e kuptoni, këta, ne? Mm -hmm. Adini dhe një që ka kështu arsye për ta ba namazin ndryshe? kërë gruja ka një vishtërsi me të me i në mobil, mund të abashkojnë në mobil? To, shkojnë shumë lartë. Shkojnë. Përshemë ndë luftarit. Se so luftarit, ha. Edhe këtu dë thëtë... Ose së mund, dëmë thëmë, së mund ja është një prej atyre arsijethe që... për të cilat bëhet namazin ndryshë. Thëtë, i sëmuri, është i arsijetuar, dhe të thot që mës prezentoj në gjëmatë. Më në të mës e falë namazin me gjëmatë. E... Këtu Shejhu dhe të thot në tjera libre ka fënë se në qëfë se një njeri i smur, ka mundësit të shkoj deri në gjëmi, mirë për nëse shkojnë atje, e... hmm të më thënë për shkak të mundjes të loë vetë dhe nuk mund të falet më kamp, kurse nëse rrinjë shpi, falet më kamp. E nëse shkonë gjamit, më thënë duhet të falet ullur. Cine më duhet të abaj? Si me ndonë jo? A duhet shkojnë gjamit të falet ullur, apo të rrinjë shpi edhe të falet më kamp? Shpi, shpi mami, më primarë. Po, shekhu primar. thëtë se më primarë është gjematin me arritë, mm -hmm. sësa më falë më kamp e do të them dobia prej faljes namazit me xemat nuk krahasohet me asnjë interes tjetër. Do të them nuk ka ndonjë tjetër gjë që mund ta krahasohet, të krahasohet me ata. Nëse nëse ismul, do të them nëse ismuri fallet në kamp, ose nëse ngrihet në kamp, i stohet smundja, do të them ose i stohet ndimbja, varet do të them për shkak për shkak të smundta, të cilian si smundjet në kamp ose në kogë, dëmë thënë, ose smundit e tensionit e kështu me radhë, në qëfëse në ngrihet më kam e ullet e qohet e kështu me radhë, ishtojët smundja, ose ishtojët dhimbja, atëherë, ajë falet ullur. Dëmë thënë, kjo është një arsye pëse thënë, mund të falet ullur. Por në qëfëse nuk ka mundësi të ri ullur, atëherë falet në kra, shtrirë në kra, dëmë thënë. سئل <سؤال> امامي صلى الله <سؤال> عليه وسلم من عمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما اذا تضفالو مكب فالا لم تستطيع فقاعدا من فنسه لك منسي اتهر اولر فالا لم تستطيع فعلى جنب تمثن نفسه لك منسي اتهر استرير مكره كذا تنثون البخاريو دي سا پرمنتن حديث ose dotat ismudi mund të falet dot të vë shtrir në spinë në kuriz edhe do të thot vetëm me lëvizjen e syve ose vetëm me zemër do të thon vetëm me mendim vetëm ta mendoj rukunin e saj në, në këtë merat përkë të nuk ka hadith sahi do të thon nuk është hadith i vërtetëum mirë po dietarët kam thënë siç është shehulul islami ibn Taymiyy rahimahullah dhe të tjerë se e, nëse nuk ka mundësi as në krah të rri ather edhe do të thonë në krah mundet ta situosh ta imitoj rukunin e vështën ose vetëm të përkulet sa për të bënë shenjë për ruku edhe sejde në çonse nuk mundet kështu do të thonë nuk mundet lvizas në krah herë mundet do të thonë çti bëj lvizjet me sy. Për po më tepër se nuk mund të lëvizë syk, po ka vetë dije, atëherë, më thën vetëm me me një jetë ose me zemër. Wallahu alem. <coughs> e përveç kësaj, Sheikh Sa'di rahimahullahu tak, nëse është e vështirë për të smurin, që s'i tilin namazta faln kohën e vet, atëherë i lejohet ta baskoj drekën me ikindin dhe t'i bashkoj jacin, njësë i thonë arabisht, në më thëmë akshamin dhe jacin, në cilën ndohë kodë, në më thëmë që është të qartë, ose në kohën e drekës, ose në kohën e iqindis, për drekën dhe iqindin, dhe për akshamin jacin, ose në fillim, në më thëmë namazit të akshamit, ose dherin fundin a namazit të jacis. Në më thëmë si që është me letë për, për të udhëtarit edhe udhëtarit gjithashtu i lejohet bashkimi i namazëve si që përmendem për namazin e të smurit dhe duhet të falë namazin që ka 4 rekjate të shkurtuar në 2 rekjate të smurit i tash dëllum të udhëtarit për të smurit nuk eh por the smurit perfundoi, do të thonë ajo që e, ka, do të thonë lehtësimet e smurit janë që ta fal ashtu si ka mundësi, do të thonë nuk është i obliguar ta falë në këmbë. Edhe nëse me gjithë këtë, falja e secilit namaz në kohën e vet, ja vështirson, i lejohet ta bashkojë. Këto mbarohet. Tanë namazi i utarit, gjithashtu edhe utari ka drejt të bashkojë namazet. Edhe e ka dhe tyrë, dhe më thënë që të shkurtoj namazin me, me katër rekatër. Edhe Shehu ka thanë, dhe të se lehtësimet e uftimit vlenë për se cilin që mund të quhet se është në uftim. Dhe më thënë, këta duhet ta kuftoni. Pra se cili që quhet se është uftar, lehtësimet e uftimit vlenë për ta. Dhe më thënë, ta marë parasysh sa kilometra është larkë uftimi, sa do të rrisë, sepse për këto nuk ka argumente, nuk të në, në kuranë e sënëet, nuk ka argumente që e cakton distancën e kështumarad, prandaj, aj që mund quhet, prej kuptimit të njerëzët, vetë ati e kështumarad, që mund quhet që është uftar, për atë vlejnë lëcimet e uftimit. E dhe në qofë se, qëndronë në një vend, ku nuk e ka qëlimë dhe më thënë, qëndronë në një vend, ku e ka qëllim të avazdoj uhtimin, dhe të gjatë uhtimit nëse ndalët në një vend, edhe mirë po nuk e ka atë destinacion të uhtimit, po e ka vetëm si stacion gjatë rrugës, atëherë, edhe aty edhe në qëfseri kodë gjatë, dhe më thënë, vëlejnë ato <coughs> lefcimet e uhtimit. E, gjithashtu, uhtarë, ose lefcimet e uhtimit, ju vlen edhe për një ëri që ka humbur, do të thënë nëse nuk mund ta gjej vendin e tij ose vendin ku qëndron, do të thënë edhe nëse është afër pa më parashys, do të të ai për të vlenë lëvizimet e hutimit. Gjithashtu edhe nëse është duke kërkuar një gjë që i ka humbur, do të thënë nëse i ka humbur kapshë apo kështu me radhë, nëse është duke kërkuar dhe nuk ai nuk e di se ku do ta gjejë, do thënë i lejohet që ti skurtojtë t'i bashkoj namazet. Enisë, a dëgjoj sonë <fyrilion> <të> vet? Mësinë. Çto thotë se e xhadhi rahmeullah. Pastaj, ai, sepse bashkimit dhe skurtimit të namazit, a duhet që ta bëni niyet përpara fillimit të namazit që t'i bashkojë namazet? apo nuk është e than ta bëjnë atë, pasi mund të bashkoje edhe pa një et. Ose gjithashtu edhe për çështjen e shkurtimit, a duhet ta bëjnë një et, cita shkurtoj apo jo? Thotë se kusë nuk e, kjo nuk është kusht, do të thon se pse ai ka të drejtë ta shkurtojë vetë ta bashkojë, prandaj nuk është kusht që paraprakist të bëjnë një et për për këtë çështje. <coughs> Wallahu alem. <coughs> Mirë. Kjo ishte saj përket u thabit. Në më, më thënë, në pika e, shumë të shkurta, edhe më shqari me shumë të lejta. Po, edhe një qështje që ka thënë Shekhe Abdurahman e Saadi, Rahim e Hullar, thotë se përbashkimin e namazëve nuk është kusht që të falen njeri pas tjetërët. Dhe thotë, kjo është pytje që në ka ardhë prej shumë dhezërve, pra kjo është mendimi i Shekhe Saadi, Rahim e Hullar, se nuk është kusht që namazet të falen me njëherë të bashkuarë, më thëmë, për kur do që të paracitet nevoja për të bashku namazin, lejohet. Dhe të dhe nëse ke falë dreken në fillim, pas një kohë është që ke nevoj të bashkosh i qindin me dreken, më thëmë, lejohet pa falësh për para se ti hiko e i qindis. Allahu alë. Dhe gjithashtu uvëtarit, të dhe i lejohet, të shka tjetër në gjithë e me i patetet. I dhe jolët... A gjiri... Po, prisja e... Ramazanit, dhe më tanë. Gjatë Ramazanit, Ramazani ka të drejtë, mësë a gjiroj. Pasaj, këtu ka përmenë namazin e frikës. Që kënës namazin frikës? E në kërgjërgjë. Po, në tanë namazin që fadët në gërgjët. Mirë po, hinë ati edhe... Nëse një individ, dëmë të në frigojt për diqka, <coughs> dëmë thonë, namaz i frikës lejojt falet në disa forma, të cilat janë transmitu me hadithet vërtejta prej për nga mëjrit sallallahu alim sallem. Njëra prej tyre është kjo që e ka përmend këtu Shek Saadi, rahmehullah, nga e, hadithi që është më të të fëton alejhi, dëmë thonë, Bukharja dhe Muslimë, thëtë se në luftën, në betejen që quhet dhe për Rekar dhe më than në tërkëthimi i kësaj dhe të thëtë beteja e leckave sepse muslimanët dhe më than nuk kanë dhe të thëtë gjatë luftës nuk kanë pas që ka të mbathin në këmbë edhe i kanë më stil dhe më than disa lecka që të i mbrojnë këmbët dhe të thëtë prej të vështirësive të luftës edhe ashtu së qytë. E aty e ka falë pengameri sallallahu alai nësëllem në këtë mënyrë. Në më thëmë, një grup ka qëndru në safë me pengameri sallallahu alai nësëllem, kurse një grup ka qëndru në drejtim të armikut. E me ta, pengameri sallallahu alai nësëllem e ka falë një rekatë, pas ta i kur është ngritë për rekatin e dytë, kam dejtë në kampë, deri sa ata ta përfundojnë namazin. Në më thëmë, dhe kartin e dyt nuk ka dhëtur as hija pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem kurse xhamati e kanë vazhduar e kanë fal rekatin e dyt dhe kanë dhënë selam. Atëherë ata kanë sku në vendin e rrojeve të grupit të par, kurse par, grupi pa grupi i parë është lidh namaz me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem dhe pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem e ka vazhdu namazin deri në fund. Mirpo nuk ka dhënë selam, por i ka pritë Gjematin që ta përfundojnë Rekatin e dytë Deri sa ata janur Dhe kanë përfunduhu namazin Atere ka dhënë selam bashkë me ta Dhe të kjo është Njëra prej formave Që është transmitu të Bukharil dhe muslimi Mirë po më qofë se Frika është edhe më e mave Dhe më thëmë qofë se është Nuk ka mundësi që Të qëndrojnë gjematin në një vend Dhe më thëmë edhe të falin namazin e pështu Afer lejohet edhe duke vrapu, domethënë fuzbetej, duke luftu, lejohet edhe hipur në kafshë, domethënë edhe në tokë, në kamp, domethënë ose duke ecë, kështu më rraf. Duke ndryshuar drejtim? Po, edhe duke duke u kthy nga armiku, nga kibla pa mparësisht. Vetëm duke bën rukunë jo, e sjeshtë me shenj, domethënë me përkulje, jo duke rënë sjeshtë plotësisht ose ngru. Ne? Hmm. Thot Shehu Rahimahullah gjithashtu Edhe si cili njeri që ka frikë për vete Dicka Nuk mund të falë namazin të plod Atë her e falë si që ka gjendjen Edhe mund të bëj Të bëj shdo gjërë që ka nevoj për të Si që është ikja Ose në më thëmë ndryshimi pozitës e kështu në ratë Dhe të nuk ka... Se e më varë, dhe më thënë, ose kur fëshjet prej armikut ose mundet edhe prej i dhe një bise, kësë të më ratë. Kur ka nevoj t'ikë, dhe më thënë, mundet t'ikë edhe të vazhdoj namazën. Edhe e, këtu argumentohet Shekhu në hadithin që është mutë të Fethun Alehi, ku ka thënë përnë Ameri s.a.ll. I dhe në hejtu këmanëshej inë fënd të hu, dhe më thënë, kër t'ju ndaloj diçka lërdohuni, وا اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم كرساكم تيوردري ديشكا اتهر بايني اته سا تكني منسي بصا هنا كان جاتن فراس سبيسيفيكه بالنماز مثلا هذا نماز الفجر نوريك برنماز الفجر بواشيا سكات ما فينا ممكن ممكن غير مس مفها ااا نماسي جمعاس thët Shekhu, Rahimahullah, se cili, që e ka obligim gjematin, e ka obligim edhe gjumat, nëse është, të më thënë, vend vetë, nëse aty në atë vend ka shpi. Pra, gjemati edhe gjumaja janë për ata njerës, më thënë, vlenë për se cilin që ka mundësit shkoj, ndër për secilin maskull që mund të shkojë në xhami, do të thonë maskulli mosrritur. Edhe këtu nuk ka dallim se vlen të përmendet, sepse disa kanë përmend një hadith i cili është dhaif, që bën për që i bën përjashtim rrobrit. Do të thonë nëse gjendet një rob musliman, do të thonë se nuk e ka obligim xhamatin, mirë po për këtë nuk ka argument, edhe nuk ka Dhe të të kjo, kjoj atë i të shdaif, kurse nuk ka ndë një argument që bëm dalim mes robit dhe të lirit. Dhe dhe në përgjësin qështjet e islamit, në të në obligime të vlen njajtë sikur për të lirin edhe për robit. Kurse kusht për të falë gjumaja, asht në një që të bëhet të falet në kohën e saj. Kurse koha e gjumas, cila asht? A e didi kusht? Cila asht koha e namazë gjumas? kohën e më së dhros. Ës mas mas lindes dielli derë. Unë e them n... okay. vërtetë diën. Nuk është mas lindes dielli, po mas i tendrihet dielli një shtiz. Do të thënë që kur hy koha e duhas, kjo është do të thënë ajo që ka thënë Sheh Sadih rahimehu bah. Vet kur ndrihet dielli një shtiz, edhe deri në kohën e 100-së. Do thënë deri kur fitojë 100-së është koha e namazit të gjumas. E dhe namazit baronit të shumë, dhe? Takë më vonë në që Allah përmendim namazit bërë. E, kushti i dytë është që të falet, dhe më thënë për gjithë vendbanimin, për gjithë fshatin të e ka përmendim. Dhe të duhet të falet në tet për gjithë xhamatin, si them. Nuk ka numër caktuar, domethënë disa kanë thënë se duhet duhet të jenë 40 veta, por kthehet nuk ka asnjë argument. Dotat ajo që mund të quhet xhamat, mund me atë numër fallet e xhumaja, kurse xhamat saçi uet. Imami edhe një. ë Përpara xhuma, përpara namazit duhet mbahen 2 hutbe. Dë thëtë Gjab, Gjabiri radhjallohan u thëtë se për nga meri sallallohan e nësërm, kur kam bajt hudbë, janë s'ku që sytë, e kanë ngritë zërin, është tregu një hidhrim, dhe, dhe është dukur, sikur, për para lajmëron për ardhje në një ushtrije. Dë më thënë, sikur nëse del dikush që të tregoj se do të masulmoj filan ushtrija, kësë më rarë, dë më thënë, në atë mënyre kam bajt hudbën. ما استيروا سنتحدث فيها اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله اذا تطق فيلا مهمرس لبني الله Utëzimi më, mëj mirë është utëzimi i Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem Punët më të qia janë të shpikurat në fe dhe cdo bidat është devijim Do të këtë e, e, e ka thanë për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem Në khut vëtë të ti, kur që në transmitin tjetër thot e, e ka fillu me hamd, në thotë falenderim dhe lagderim dhe Allahut pastai pas pasasa i ka thën këtë. Edhe e ka ngrit zërin. Në transmetim tjetër gjithashtu përmendet se ka thën menjedillahu fala mudillalah, do thot kanal zon Allahu nuk ka kush e devion, ve menjudil fil fala hadiyalah, do ka nda vir Allahu nuk ka kush e u zën. Ëh, dhe në lidhje me xuman ka thën pejgamberi sallallahu alejhi wasallam se ëh Zgjatja e namazit dhe shkurtimi i hutbes është trej fik hut, njeri ju. Të më thënaj që e mban hutben, duhet të... Edhe është, gjithashtu, në hadith e tjera se, të nga meri sallallahu alai me sellem, e ka mbajt hutben, më të shkurt se namazit, ose namazin e ka thalë më gjatë se hutben. Sunete është që hutbjat mbajt në mimber. Kurse fjala mimber, të më thënaj vendin ngritur. Kër tipët mbi më bërë, duhet të kthehet në drejtim të njerëzve, edhe të japë selam. Pas taj, duhet të filloj, du thën, duhet të ullet dhe fillon e zanit, fillon më e zini. Pas i të mbaroj e zanit, duhet të ashtunet ngrijet, edhe filloj, duhet me hudven me këto fjalë që i përmendëm. Pas taj, kërta mbaroj këshilimin të ullet, dhe të ngrihet për të mbajt khudben e dytë dhe pas për fundimit khudbës e dytë atëher <coughs> dhe më thënë bëhet i kameti për namaz edhe falen dyre kjater ato dhe më thënë falen me za sunet është të lezohet surja sabbihis me rabbi kel a'la dhe katin e par kurse në të dytin surja gashje Ose, ndër njëherë, dhe më thënë, e ka bapën nga meri sallallahu sallam, rekatin e palë surën gjumua, kurse në të dytin surën mënafikun. O zha, palët drejt, a masësarë, masë gjumua? Ja, vetëm a i që nuk e ka nëri gjumam. A i që shkonë për ta falë gjumam, e ka të preferuar, dhe më thënë, që të lahet, të parfymoset, diverse robat më bukur, më kreativa çica, edhe të sqoj sa më errët. ë Dhe kur të filloj hudbja ose hudbep, atherë nuk lejohet që askush të flas, do të thonë edhe askush nuk lejohet të angazhohet me diçka tjetër përveç hudbes. Do të thonë as namaz, as dhikr, as ë biseda ose çdo gjë tjetër që largon prej xhimit hutbes, domethënë është ndaluar. Ë në Sahihun në de Sahihet transmetohet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Idha qulta li sahibika unsut yawm al-jum'a wal imamu yakhutub faqad lagawtad" domethënë se i thu shoku tënd të heshtë në ditën e premtes kur imam i hutbon, faqad lagawtad. Domethënë ose te bë, domethënë bisedë pe pa mevojse mos e teprova m tonci nuk duhet. E mirë po lejohet të falen dy rekate përpara se tulës, domethënë megjithëse imami i ka filluar hutbën. Cë ka ndodhë që pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka thënë duke bërë hutbë, edhe ka ardhur një njerëz i shtulur i ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem sallejte, domethënë u falë, ka thënë jo, i ka thënë kum fesalli rekaten? më fanë ngrihu dhe falë dyrë kate. Më të të fëkun alejhëm. Namazi Bajramë dhe. Për nga meri sallallahu anë i nësëllem i ka urdru njerëzit që të dalin për të falë namazin e Bajramit. Ma dje e dhe gradë në mesin e cileve edhe atë që janë me menstruacion. Dhe më thanë, të gjithë muslimanët duhet dalin të afalin Bajramin, edhe gratë me menstruacion duhet dalin, mirëpër nuk e falin namazin, për di gjojnë khudben, edhe lutje të kështu me ratë. Dhe të atë gratë që janë me menstruacion duhet të rinë me njanë, jo të hynë në vendin ku falet namazit. E, koha e namazit Bajramit thot, është prej momentit që ngrijet djeli njështiz deri në zënit deri në zëval e, Nëse nuk e falë do të dikush namazin e Bajramit atërë, kur ka direkt me prez... Harrova të përmende në dikushat e namazit Gjumas në më thënë qofë se dikush dhe vënohet edhe zë më pak se një rekatë me nëse elhum dhe lillahi rabbil alamin was salatu was salamu ala abdiri wa rasidihi nëbiyna muhammad wa ala alihi wa sëhabihi a gjmajin wa mani të daahun bi ihsanin ila jaumid din e mga dajd dhe të të vazhdojmë atyku është ndërprej mësimi përshak të nësin baterive. Ë e, e kemi përmendë namazin e Bajramit. Do thotë namazi i Bajrameve e, siç përmendëm se është obligim ose është domethën duhet të fa duhet ta falim të gjithë të muslimant. E, në hadithin që transmetohet në Buhari dhe Muslim, أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالخروج إليهما فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن أضره تجيء نرزي إلى الدعليم برنامازن برامد حتى العواتق <تصفيق> مثل ما دي هذا هذا أو أدفع ذلك عريا مثل عواتق është vajza që ka arrit moshën e pubertetit, ose është afru moshës pubertetit. Welhujëb edhe graf me menstruacione, të cilat, të thot, jesh hedhën e lëkhajra wa da'wët e lëmuslimin, dhe më thëna të kanë kan prezentu të thot e kanë dëshmu mirësin edhe lutjet e muslimanve, va ja të zilu l'huja dhul musalla kurse këta grat me menstruacionet dhe më thënë janë dargu prej vendit faljes pra kanë dejtë me një amë edhe kanë dejtë këtë këtë bënë duatë dhe më thënë kanë marrë pjesën duatë duke të thanë aminë e kështë me raqë koha e namazit bajramit ashtë që kur në grihet ndjeli sane shtiz edhe vazdon deri para zenitit. Do të thënë aj është koha kur falet namazi Bayramit. Do të thënë pas lindjes së diellit, kur të ngrihet dielli, kur të largohet nga toka, do të thënë nga horizonti, atëherë fillon koha e namazit edhe vazhdon e namazit Bayramit pra dhe vazhdon deri para zenitit. Sonët është që namazi Bayramit falet jashtë, në fushët, të hapur, të më thënë jashtë të vendbanimit. Sunetës që namazi i bajramit të kurbaneve të shpejtohet, të më thënë të falet në filim të kohës, si që sunetë që namazi i bajramit të ramazanit të vonohet. Shqë Sunet është në namazin e Ramazanit, dëmë tanë, është sunet që njëriu për para se të shkoj për namaz, të hajt disa hurma, edhe është sunet që tjetë numër i tyre tek. Tjetër sunet është që njëriu të pastrohet, edhe të parfymoset, të i vesh, dëmë tanë veshjet, më të mira edhe më, ose më të reja edhe më të bukura që i ka sënë etë është që të shkoj një në një rrugë për namaz kurse për shpit këtë jetë në rrugë tjetër imami dhe më thanë dhjetë se këj namaz falet me imam si që e këmë përmend pra falet namazin e falë dyra kjate dhe këj namaz nuk ka a sezon është i kamet. Këna maz dallon sa. Më vonë. Do thotë këna maz dallon me atë që rekati i parë ka start tek birë duke përbësi tu takbirat el-islam, do të, të them takbirin fillestar. Kurseri i katëyti dytë ka 5 tekbire jasht tekbirit për ngritje. Do të them se si që ngrihet ai çfarë, nga rekati i parë për rekati në rekatin e dytë duke thënë Allahu Akbar, pasi drejtohet atëre, do të them namazin e Bayrameve, rekatin e dytë, pasi drejtohet duhet edhe 5 tekbire. Së nërë të është gjithashtun me së cilirë të këbirë të ngrihen duartë. Mundet, si, du më thanë, që mes gjdo dytë të këbireve, të thuet, e, të bat hamd nda Allah, du më thanë, alhamdallillah, dhe salavat nda Iping Amerit, sallallahu aleyhi wa sallam. Pas këtyre të këbireve, dhe në rekatin e parë dhe në dytë, lecëzohet të zohet, e, surja fatiha edhe një surët tjetër. Kupëtë, dëmë thëmë në namazi falët me meza, dhe dhe ledzimi bëhet meza, kurse pas mbarimit të namazit, imami bënë dy hutbe, si që janë dy hutbe të gjumatës. Mirë pa, është mirë që në atë hutbe të më thënë t'i përmend ato normat, shëriatit, regula, që kanë të bajnë me, me vendin edhe me atë munasebet, të më thënë me rastin. Në lidhje me bajramin, gjithashtu, punë të preferuar a janë tekbiri i përgjithshëm. A e tekbiri që bëhet të më thënë me për Bayram, që quhet Tegbiri për i përgjithshëm i pra i Pacaktum, që bëhet natën e në Bayramin e Ramazanit, edhe 10 ditët e para të Dhulhijhes. Kjo është një prej punve preferuara në lidhje me Bayramin. Gjithashtu edhe në 2 Tegbiri i Caktuar, ajo as më së cilit namaz Fars, nga sabahu i ditës Arafatit deri në i qindi të ditës 4 të bajramit dëmë thënë ditën e fundit të shriqët të këbiri, këtë të këbiri dëmë thënë edhe a i përgjithë shumë dhe këj i caktuar bahët në këtë formë Allahu akbar, Allahu akbar La ilaha illa Allahu, akbar, Allahu akbar Allahu akbar, wa lillahi lhamd kursa për kthimin e kësaj, do të them dorstas të njohur për Sumicën, do të thotë Allahu është më i madh, Allahu është më i madh, nuk ka ta adhuruar të drejtë përveç Allahut, Allahu është më i madh, Allahu është më i madh dhe vetëm Allahut i takon lavdia. Do të them me këtë mësim lidhje me namazin e bajrameve, më barojmë me temat që janë në kapitullin e namazit, në librat fikhu, e fikhut edhe në këtë librë të Shekha Abdurrahman e Saadit, rrahim e Allah, që e kemi përmenë në disa herë, më thënë është menë haqës salikin, vë të udejhë l-fiqhi fët din. Më të tje, vazhdan me kapitullin e gjenazërë. Thot, ka tham për nga meri sallabahu aleyhi wa sallem, leqqinu me utakum la ilahe illa Allah, dhe më tham, përmend janë i të vdekurve tuaj, fjallën la ilahe illa Allah. Shka do tham, këte hadith e transmeton muslimi. Kjo, dhe më tham, kër thuet këtu me utakum të vdekurve tuaj, është përqëllim ata që janë duke vdekur. Dhe më tham, se është sënët, do të ndantj u përkuto tju përkutohet në mënyrë që ta kujtojmë kuptimin e fjalës la ilaha illallah ve ta thonë sepse si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ë do të thonë se ai që ka fjalën e fundit ë hadithi Allahu aleh nuk m'kujtohet atëherë do të thonë që është hadith që Referan, ose në urdhrojnë që ti përkujtojmë ata që janë duke dëmë thëmë qastet e fundit të jetës që janë duke vdekur të kujtohet të ju kujtohet dëmë thëmë fjallë lajla hella lajla Përveç kësaj në livje me smurim në përgjithsi edhe të smur që është duke duke van shpirë, si thëmë duke vdekur është Ka, dhe më thënë, disa regula. Vizita e të smurit është prej veprave më të vlefshme. Edhe është më e vlefshme edhe më, më parsore për dikan që është i afer, dhe më thënë, prej familjes. Gjithashtu është më parsore edhe për atë e, i cili ka dhe një vlerët veçant që oftë për, e, për një individ, që oftë për shëqërinë për gjithësi, dhe më thënë, Nëse dikush të ka bë një të mirë, e ashtu edhe ma, du më thënë, që problemi është mej madhë, nëse vizitohet kër është i smur, ose dikush që i ka vlerë, du më thënë, në krasim me muslimantë, që i ka bë një të mirë muslimantëve, se që është diturija, ose të nëgjashme. Edhe nuk preferohet që njëri u kërë shkonë të vizitoj të smurin të rria ty këtë gjatë, as të ashtqetsoj shumë me pytje të shumëta, për duhet të kjetë kujdes për gjendje në ti, edhe, du më thënë, tja letësoj në një farë mënyrat dhimt që e ka, e në qovëse, në atë rast, du më thënë, të regon të shenja se është duke e vdekur, ose në qastet e fundit dhe thënë, duke dhe në shpirt, atë herë duhet ti kujtohet shahadeti, E, në momentin kur cita thot ata vetë ta kët ndërmend atë fjalë të fundit e pas vdekjes atëherë asë sonet që ti mbyllen syt ti drejtohen do të them nyjet ti drejtohen gjimtyr të duart edhe këmbët edhe të spejtohet përgatitja e xenazës larja qefinosia edhe varrosja Këto të fundit, dëmë thënë, janë fardë kifaje, dëmë thënë, janë obligim kolektivë që nëse nuk e ban askush atërë, kanë mëkat të gjithë, a nëse e banë dikush, dëmë thënë, ju hiqet përgjithsijat të tjerëve. Këtu autori, Allahum Shirov, të ka përmendhe o një hadith tjetër, që dhe thotë, dëmë thënë, hadithin i kërau, ala në utakum jasin, dhe të të letëzoja një të vdekur vetuaj jasinin. Adhe këta disaj kanë komentu se është qëlimi për ata që kanë vdekur, disaj komentojnë se është qëlimi për ata që jam duke vdekur, dhe më thanë për tjë letësu, si thajnë për tjë letësu dhani e shpirtit. Mirë po këj hadith, ashtë dhe më thanë e transmitojnë disa prej autorë të, të të librave të hadithit. ë të gjithë e transmetojnë nga Sulejmanet Tamimi, nga Ebu Uthman, për të cilin ë Hafidh ibn Hazeh rahimahullah në تلخيص ë thotë se Ibnul Kattani ka thënë për të se është kontradiktor, do të thonë kur i transmetojnë hadithet nuk i mbajnë mend ose njëri transmeton në një mënyrë, njëri në një, një mënyrë tjetër. Edhe <coughs> dhe të të Ibn Katani gjithashtu këtë hadith e ka e, jo në fakt jo transmituesin për hadithin e ka trans, e, e ka vlerësu se është ka id të rabë dhe më thanë është hadith mod tarib që do të tëtë kontradiktor dhe me ka transmitimet ndryshme që janë që vinë kundrështim me njën i tjetërin dhe kjo dhe më thanë se nuk mundet Pra janë transmitimet ndryshme që vinë kundrështim me njëni tjetrin e që asë njëni nuk është me i fuqishëm se tjetri për t'ju dhëmë përparësi, për, për të më thanë është i atiju që nuk mund të vlerësohet se cilja për e këtune është sahih. Në gjithashtu ka thamë se e, më e vërteta për e aty në senedeve është se hadithi është me ukuf, pra jo, e jo mërfu dheri të pengamiri sallallahu aleyhi wa sallam. Tjetër dopsi që ka senedi ose zëngjiri transmitu e zve të këti hadithi është se Ebu Arthmani është t'i pa njohur, gjithashtu edhe baba i ti dhëmë të nëse e transmiton nga jati. Kurse Ebu Bekër ibn al-Arabi transmiton se dare Kutni, rahimahumullah, ka fanë hadhe hadithun dhaifu l-isned Dëmë thëmë, kjo është hadith që e ka senedin e dobet, me gjhullu lë metën, kurse, dëmë thëmë, tekstin e ka të pa njohur, dëmë thëmë, nuk është i njohur me transmetim sahih, vë la jësihhu fil babi haditha, dhe në këtë temë nuk ka asë një hadith sahih. Allahu ala. E, pastaj, dëmë thëmë, përmend autori, rahiminullah, se, Ajo që duhet bërë atë është përgatitja e të vdekurit, duke e larë, duke e çefinosë dhe duke i fal namazin atij, domethënë namazin e xhenazës, edhe duke e bartur për ta varrosur. Të gjitha këto thot janë ëh siç fam fard kifaye. Pejgamberi sallallahu aleihi wasallam ka thënë: "Asri'u bil janaza", domethënë shpejtoheni varrosjen e xhenazës. Fë im tëku saliha tënë, fë kajrun të qëtë dhimu nëha i lejhë. Nësë aja është e mirë, atëherë, atë e pretë një mirë që ju duhet të shpejtoni këhaja. Wa im kanët gajra dhalikë, e nëse nuk është ashtu, fë sharrën të baunëhu anë rëqabikum, atëherë aja është një keqë që ju e heqë në qafë. Në gjithë ashtu ka thamë Për Nga Meri sallallahu a.sallamë, Nëfësul mu'mini muallakatun bidejnihi. Dëmë thënë, kjo është që është tjetër që përmendat këtu. Se ka thëmë për nga nërë i sallallahu arënë sëllimë, dëmë thënë, shpirti i besimtarit varet prej e, prej borëgjit të ti, hëtta juqda anhu, ose dëmë thënë, është i lidhur me borëgjin e ti, deri sa ti lahet borëgjit. Dëtë thëtë, se nëse dikush një i vdhekur vërtetohet që i ka pas borgë dikuit, atëherë duhet të shpejtohet që ti lahet borgësi du më thanë atë duhet t'ja laj familja du më thanë t'lajet nga pasuria ti që i kanë betë, për para se ti ndahet pasuria 300 në tarve, njëherë <coughs> i lahet borgësi, e nëse nuk mbetët prej pasuris të ti du më thanë Sasia e mjaftueshme për talaa bordhin atëherë duhet që trashëgimtarët ta ndajnë edhe bordhin, si do të thonë siç do të takshin da tasurin dhe duhet ta ta lënë sa më shpejt. <coughs> Pastaj në lidhje me chefinin thotë wel wajib fil kefni ose fil kafani <coughs> pra ajo që është obligim në lidhje me chefinin është thiet feugun yesturu jami'a hu, do methan thiet nje rob qe mbulon gjith trupin e te vdekurit. Me priastim te muhrimit, se aty nuk duhet timbulojet koka. Do methan se as burra, mes se as grua ne ihram, athere nuk duhet timbulojet fytyra. se qojë do të thonë Abdulrahman al-Sa'di rahnahu dha' në librin e tij Nurul Basair ka thënë se larjen e të vdekurit larjen e xenazës do të thonë duhet ta merr për sipër një një rriç që i një normat e larjes dhe që është i besueshëm pas pasi ta laj atëherë duhet do të thonë ta qefinos me tri çarçaftbard Domthon tre pjesë që quhen lifaf, to thotë ato që mbulojnë të gjithë trupin. Ëh, domthon me secilin prej aty në çarçaf e mbështjell xenazën, kurse mes ëh, domthon vendet ku janë të hapura ose mes çarçafove, mes aty në lifafve. Duhet të verë, du më thënë erra, misë mis që edhe të njashme, që i thënë arabisht hanut. Edhe të jaluj me erë të mirë pjesët e seqëves. Kurse gruaja që finosët me e, një izarë, një ridaë, një shamië, edhe dy pjesë. Lifaf, dhe më thëmë edhe dy qarqaf, dhe të të i vishet shamia, të mamësikur gjallës, edhe një pjesë e qarqafis që i bëhet si në formë të këmishës, edhe një pjesë që i bëhet si në formë të fundit, edhe dy të tjera që më bështilët i gjithë trupi. E pas kësaj, atër e i falet namazi i gjenazës, Kurse namazi i gjenazës thalët në këtë mënyrë, dhe thëtë imami që ndronë të rënë gjenazës edhe bën një të këbir dhe lexonë surën Fatiha. Pastaj bën një të këbir edhe thëtë dhe më thënë salavatet ndajtë nga meri sallallahu njëmë sallemë. Edhe në tekbirin e tretë, pas tekbirit të tretë, atëherë ban dua për të vdekurin me ato që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Përi ty ne më të njohura janë kjo këto që i ka përmend ky autori ku thuhet Allahummaghfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabeerina wa shahidina wa ghaibina wa dhakarina wa unthana Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawfaytahu minna fa tawaffahu ala al-iman Allahumma la tahrimna ajra wa la tudhilna ba'dahu us wa la taftinna ba'dahu do të thotë jam di translatime çipërkthimi do të thotë o Allah falnai, do të thonë faljo në kateve të gjallëve dhe të vdekurve tën, të mbengave të vegjëlve, do të thonë gamësion, atyre të pranisëm edhe ata që nuk janë të pranisëm, meshkujve veve, femrave. O Allah kujt i jep jetë, nga do të thonë nga ne, jep jetë me Islam. Edhe këm e vdes ti, vdes me iman. O Allah mos na privo, mos na i privo shpërdrimin e ti edhe mos na devijo pas vdekjes ti der dua që është e transmetuar eh thot allahummaghfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bilma'i wathalji wal bard wa naqihhi minadh dhunubi kama yunqath thawbul abyad minadh danas Wa abdilhu daran khajram min darih Wa ahlen khajram min ahli Wa zauġan khajram min zauġih Wa adkhilhu l-gjenne Wa a idhu min aðab i l-qabri Wa aðab i l-nar Që do tëtë O Allah falja A ti, më shiroje Dëmë thënë pastroja Më katët dhe Mosë dëna Banja Dën banimin të ndëruar Zgeroja vendin ku do të fyjtë, më thanë varrin, edhe laje me uj, me akull dhe me bor, pastroje prej mëkateve si që pastrohet e, roba e bardh prej njollave, zavëncoja këtë shtëpi me një shtëpi më të mirë, edhe bashkësorëtën e ti me bashkësorëtë dhe më të mirë, familjen e ti me familje më të mirë, e, edhe mbrojen nga dënimi i varrit edhe nga dënimi i zjarrit nëse xhenaza është fëmijë atëherë domethën përveç këtyre duave thuhet thuhet edhe allahumme ja'alhu tharatan allahumme ja'alhu tharatan liwalideihi wa dhukhran wa shafian mujaba allahumme thaqqil bihi mوازinahuma wa a'zim bihi ujurahuma vëjuan hu fi kafalati ibrahim oqi bi rahmatika adhab al jahim doktor disa lutje që janë transmetuar do të them hadithe të ndryshme ai ka bën bask këtu autori përkthimi i kësaj lutje është allah banë do të them pararendës për për prindrit e tij dhe banë si akumulin e shpërblimit bëjë do të thotë ndërmjetësues i cili tucilit do të përgjigjesh bëjë atë thonë se prindërvësti ti rëndohen pesoret edhe të stohet shpërblimi bëjë atë në mbrojtjen e Ibrahimit alayhisalatu wassalam edhe me mësirin tënd e mbrojë nga dënimi i xehannemit Dëmë thënë edhe pasë kësaj, do të dënë edhe një tekbir, tekbirin e katër, dhe dhe jepë selam. <coughs> I amiri sallallahu alaihi wa sallam ka thamë, Ma min rëgjullin muslimin jemutu, fe jëkumu ala gjenazëtihi arbe'une rëgjullan, la yushrikune billahi sheyën, illa shaffa'ahumullahu fi, do tëtë zënjeri musliman, i cili vdesë, dhe jafalin gjenazën, dyzët veta që nuk i kanë bësh shirkë Allahut, azë që Allahut i bënë ata në dërmjecues për ta. Gjithashtu ka fanë për nga meri sallallahu alai në sellem, men shahide lë gjenaze, hëtta ju salla alejha felehu qirat, dhe të të kush merë pjesë në gjenaze, deri sa të falet namazi, aj e ka një qirat, edhe kush, u e men shahide ha, hëtta të dëfen, felehu kiratan, edhe kush merë pjesë të gjenazët dheri sa të vëroset, a i ka dy kirate. Kile u emel kiratan, edhe kanë thanë sahabët qëka janë atër kirate, ka thanë, mëthelul gjebelejnil abdhimejn, të më thanë janë, sikur dy kodra të mdha, ose në transmitim tjetër, sikur kodra e uhudit. Të thëtë ka shpërblim sa mali i uhudit, pra nëse rrinë gjenazët derisa t'i tifa, falet namazi, e në qovëse për cilë gjenazëm derisa të voroset, atëhere ka shë përblim sikur dy malet u hudit. Hema meri sallallahu aleyhi wa sallem, kam dalu, du më tënë, disa gjara në lidje me varrim, edhe ato dhëtë janë të përmendhura në disa hadithe, po të përmblej dhura, Shekhu i ka sëqaru, dhëtë, dhëmë thanë, ajo që është ndalume në lidhje me varrin është që të ndërtohet diçka përmi varrë, të suvatohet, dhëmë thanë, të lyhet me malterë, si themine, dhëmë thanë, varri. Gjithashtu, <coughs> e nuk lejohet ngrihet më, më lart se sa është vëuçi që ka dalë nga gërmiri nga nga hapja e varrit. ë është ndaluar edhe të shkruhet mbi varr, do të thonë të gjitha këto janë haram. Siç është edhe ulja, edhe ndezja e dritave, do të thonë varr ose kandileve ose qirinëve këto me radhë, do të thonë të gjitha këto janë haram sepse hadithet që indalojnë të më thënë edhe dënimin që e përmendin jetë argument se ato nuk mund të jenë më pak se haram të më thënë disa pritune janë edhe e, mund të jenë edhe më shumë se haram mirë po më pak se haram as njana për këtune nuk është e më shumë se haram qëka mund tjetë E, kur për nga meri sallallahu e nësallam e kam baru dhe një varosje e, Nuk është largu me njëherë dhe ka than Iztev firuli e khikum Në më thëmë kërko një falje për vlam tuaj Was e luhu lehut të thbit Edhe lutën i Allahun që ta përforcoj Fe innehul ane jus el Sepsa i tani pyetet përat që i kapteg dikush as e aperture do të thonë se të ngusllohet do të thonë ti shprehet ngusllim edhe ti ti thuen fjalë do të thonë që ja largojnë drengën e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kaq çaj kur do të thonë kur i kapteg djali edhe për disa të tjerë që kam degë Edhe ka than se kjo është mëshirë, në më thënë që e ka për krijesat. Mirë po, pengameri s.a.v. e ka malku atë që të vajton për të vdekurin, në më thënë edhe atë që e dëgjon vajtimin. Ka than pengameri s.a.v. zuru lë kubur, vizitoj një varët, fe inë në haë, تذكرو بالآخرة نمثن سبسه غارت جوا قيطوين آخireتين ترانسمتن مسلمي سيبركت حديث تجيبرمند aqçë të djon fytimin këtu thot se kët hadith e transmeton e Budavudi nga Abuseid el Khudri radhiyallahu anhu mirëpo na zinxhirin e eh, transmetuesve është Atiya el Awfi i Biri dhe ë eh, nipi do të thani ti të trekta janë të dobët edhe është transmetuar nga rrugë të tjera, po nuk është sahi asnjëri, asnjëra prej aty na është zinxhiruar më parë. Ë po gruisëm të vizita varreve, gjithashtu, do të them, paraqitë viziton varret, ka dua të caktuam, do të them, selam që jepet banorëve të varreve. Ë edhe ai bëhet مكتب من ير السلام عليكم أهل, أهل داري قوم المؤمنين تضرى ترى ترى مكتب من فونت تضرى السلام عليكم أهل داري قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية جتر شمونا تذمشتو اللهم لا تحرمنا أجرهم wa la teftinna ba'dehum, wa këfir lëna wa lehum, nësëllu Allahe lëna wa lekum al-afje. Do tëtë përkëti një iksa jështë, përkëja që ofëtë me ju, banor të varrëve muslimane ose besimtare. Edhe ne, në dashtë Allahum e ju do të bashkohemi, Allahum i më shiroftë atatë të më farësmit edhe të më vëndshmit prejusë, Allahu na falët neve dhe juve Po Allah mos na Mos na privo prej shpërblimit të tyre Edhe mos na devio pas tyre Falna neve dhe ata Edhe kërkojmë prej Allahut për ne dhe për ju falje Këto përgjithsi janë ato disa regula për gjenazët edhe për vizitën e varëve Këto përgjithsi janë ato disa regula për gjenazët edhe për vizitën e varëve Edhe kjo mënyrë dhëmë të në vizitës varës, varëve nëse bëhet me qëlim që të përkujtohet ahireti edhe për të bëhet dua për të vdekurit dhe banë me këto sunete, atëhere preja saj mundet me pas dobi i vdekuri edhe aj i gjalli që viziton. A nëse bëhet në formë tjetër vizita e varëve me qëlim tjetër edhe nëse bëhet në mënyra për vajtim se si të bajnë ose nëse baret për për të batu ndonjë bidat ose edhe më keq shirq duke kërkuar diçka prej parave atyre, i vdekuri nuk përfiton për asaj asgjë, kurse ai që viziton ai gjalli, do të thënë dëmtohet ose fiton dënim për asaj. Deri këtu po e mbarojmë edhe ma do të thënë tema e ardhshme është tema e zakertit wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu wa sallama ala abeehi wa rasulih nabina muhammed